V danou chvíli nebudu už zdržovat a předám rovnou slovo Jitce Kolářové, aby tuto část diskuze otevřela. Takže dobré odpoledne ještě jednou. Mým tématem je teda reprodukce a obecně sdílené statky, tak to, co jsou sdílené statky, nějak tady už během dneška se postupně dozvídáme, ale co to je ta reprodukce, je to slovo, které má strašně moc významů a někdy, když se mluví o reprodukci a o sdílených stacích, tak se lidi třeba vyděsí, jako že to souvisí s hromadným sexem, tak se nebojte o tom mluvit. Dneska nebudu. V kontextu vlastně komunc se o reprodukci mluví ve významu nějaké reprodukce pracovní síly. Pokud to vnímáme ve smyslu v nějakém, jakoby, dejme tomu ekonomizujícím pohledu, ale pokud prostě opustíme ekonomický pohled, tak je to v širokém významu reprodukce lidské bytosti, lidských bytostí. Co to znamená? Je to strašně velká šíře činností od něco, něčeho, co si asi představíte, jako nějaké vaření, praní, nakupování, obstarávání potravy, obstarávání topiva, obstarávání vody, Uh, ale uh, je to třeba i nějaké jakoby, prostředí uh, k vytvoření regeneraci sil, nějaké volnočasové aktivity, nějaké prostě příjemné prostředí doma. Uh, to, co to vlastně Jakoby obnáší, ta reprodukce se myslím hodně liší v různých společnostech závislost, nebo v různých státech, na různých územích a závisí to hodně vlastně na nějaké úrovni, dejme tomu industrializace, urbanizace, nebo vůbec dejme tomu stavu té společnosti, protože třeba pro nás, jako lidi, kteří žijou v Praze, ta reprodukce asi bude znamenat něco jiného, než dejme tomu nějakou indickou vesnici v podhůří Himaláje, jako tom potom později budu mluvit. Takže nejčastěji v kontextu nějakých jako industrializovaných západních zemích reprodukce znamená takové ty činnosti, které souvisejí s prací v domácnosti a s péčí péčí o nějaké závislé osoby, ať už jsou to děti, nemocní lidé, staří lidé a tak dále. Tak tady jenom, aby jsme si uvědomili, co to vlastně ta reprodukční práce je, je to v drtivé většině ženská práce, které jsem jenom vytáhla pár nějakých čísel, které asi, asi možná znáte nebo nějakým způsobem se s tou realitou setkáváte. V České republice, když se dělaly nějaké výzkumy, tady ta čísla u toho prvního bodu jsou z roku 2010, co dělal sociologický ústav, tak když lidé měli zhodnotit, kolik vlastně hodin odpracují v domácnosti za týden, tak muži to odhadli na 15,4 hodin a ženy 38 hodin, což je 2,5 a víc, než kolik vlastně odpracují muži a když to vezmeme v kontextu toho, kolik hodin obnáší běžný pracovní úvazek, tak je to asi 70% vlastně pracovního úvazku, to, co ještě ženy jakoby v té práci v domácnosti a v péči odpracují navíc. Takže je to významná, významná jako suma práce, která se ale jako nikde moc nepromítá. Dál, my jsme dodrželi jsme čas. Jak asi všichni pocitujeme, tak v současných, nejme tomu, sociálních státech v západní Evropě nebo v západním světě je tendence nějakou veřejnou péči, teda jakoby státem poskytovanou péči, garantovanou péči, je tendence ji rušit a individualizovat. Co to znamená ta individualizace ve chvíli, kdy se zruší veřejné zdravotnictví nebo omezí, omezí veřejné zdravotnictví, veřejné školství, veřejné prostě instituce, různé péče o děti, o seniory a tak dále. Ta péče se individualizuje a privatizuje. To jednak znamená, že se část té práce jaksi přesouvá na trh práce a služeb, že se prostě ta péče, kterou jinak zastávaly tedy ty veřejné instituce, se dostává nakopujeme nakupujeme ji na, na trhu, že se objednáme, já nevím, basisikovou agenturu pro svoje dítě nebo nějakou pečovatelskou službu soukromou pro to, aby se staralo o naší babičku nebo dědečka ale samozřejmě ne všichni mají na to, aby si tady tu soukromou péči koupili, komerční péči koupili, takže druhým efektem vlastně rušení té veřejné péče, státem garantované péče, je to, že se to prostě přesouvá do, do jednotlivých rodin, kde jakoby už z historických, z historických, dejme tomu, nějakých důvodů, ta péče uh, dopadá na ženy. A, a jak už jsem vlastně o tom mluvila, nebo jak jsem to naznačila předtím, tak je to práce, která je uh, neplacená a kolikrát ani není vnímaná jako, jako práce. Je to... Uh, no, no a proč to vlastně takhle je? Proč... Uh, nebo takhle... Uh, obráceně... Uh, <laughs> Ta neplacená práce, kterou vlastně v drtivé většině ženy vykonávají, je nezbytným, prostě nezbytnou podmínkou pro fungování kapitalismu, protože jak asi se tedy shodneme, tak kapitalismus prostě a ta jeho logika vytváření zisku spoléhá na nějaké externality, na něco, z čeho může prostě brát, co může využívat jako zdroj a to je typicky, jsou to buď přírodní zdroje, nebo je to právě lidská práce a co se týká té reprodukční práce, tak je to úplně nezaplacená práce žen v domácnosti nebo v té pečovatelské sféře. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o Marie Hajsové a jejím rozvodu. To byl takový jeden z mála případů, kdy se v českém prostředí vůbec jako došlo k nějakému naťuknutí, zhodnocení reprodukční práce. Ona se v roce 2000... Mary Hajsová je česká významná ekofeministka a v roce 2008 se rozváděla a soud vlastně jí přiřekl, že má svému manželovi zapratit, zaplatit polovinu bytu, ve kterém společně žili a po tom rozvodu vlastně jí ten byt připadl, takže on ho měl vyplatit a Marie prostě argumentovala, ale můj manžel jako v tom společném období, kdy jsme spolu žili, investoval společné peníze do nějakých akcí a mě vlastně a vlastně jsou ty peníze, které získal ten manžel z těch akcí vůbec neřek, nepřiřkl jim objem a prostě to zůstalo jenom tomu manželovi, takže ten, jakoby, ten společný majetek nějakým způsobem využil, ale ty, jakoby, ty výnosy si nechal a ta Marie vlastně ještě musela doplácet za ten byt, takže se naštvala a řekla, ale já jsem tady prostě 22 let pracovala v domácnosti, vychovávala jsem naše děti, pečovala jsem o ně a jako vlastně ta práce je úplně, není nějak zhodnocená, nikdo to vlastně nevidí. Tak udělala takovou úplně jednoduchou kalkulaci a spočítala, že za těch 22 let vlastně odpracovala práci v hodnotě 5 milionů korun ale když s tím argumentovala u soudu, tak jí bylo řečeno, že to jsou neprokázané náklady a že je to zjevně nějaké jako zřízení, na kterém se na začátku toho soužití s tím manželem zjevně museli dohodnout, takže vlastně to úplně bylo jako smeteno ze stolu. Tady s tím tématem zhodnocení reprodukční práce ale samozřejmě nepřišla poprvé Marie Hajsová v roce 2008, ale takovým významným významným hnutím, které tohleto artikulovalo, bylo hnutí Wages for Housework, neboli za, mzda za domácí práci. To vzniklo v 70. letech v Itálii a pak se velice rychle rozšířilo třeba do USA a dalších zemí. Významnými zastupitelů teoretičkami a aktivistkami jsou Nicole Cox, Sylvia Federici, Maria Rosa de la Costa a Selma James. Z nichž asi nejspíš budete znát Sylvie Federici, protože ta se tím tématem zabývá v trochu jiném kontextu do dneška a já o ní taky dneska budu hodně mluvit. Wages for Housework byl vlastně takový asi nejjednodušej řečeno marxisticko-feministická kampaň, která měla za cíl upozornit na na hodnotu neplacené práce, na roli neplacené práce a jedna, která jako ve vztahu ke kapitalismu, ale i ve vztahu k, k dělnickému hnutí. Tady koukám, že se mi nezobrazil poslední poslední bod, tak vám ho jenom řeknu. Takže nějaké základní teze wages for housework byly jednak ty, že, jak už jsem říkala, že prostě pro to, aby kapitalismus mohl fungovat, tak je nezbytná nějaká práce, která prostě zajistí regeneraci té pracovní síly. To, aby prostě ty dělníci druhý den zase mohli jít do práce, odvádět tam nějaký výkon, ze kterého prostě kapitalismus bude těžit, na kterém bude budovat svůj zisk, tak proto je nutná nějaká práce, aby se oni jako by mohli odpočinout, aby se měli do čeho oblíknout druhý den, aby, aby, se, aby přišli do práce sytí a tak dále. Takže vůbec jako for se snažili upozornit na tuhle tu masu práce, která ale jako nebyla nějak viditelná. Další argument byl takový, že vlastně ta práce v domácnosti je stotožňovaná s ženskostí, jako kdyby to bylo prostě něco, co vychází z přirozenosti žen. A proto to vlastně ani není práce, protože to je něco, co ty ženy vlastně chtějí dělat, musí dělat, protože to prostě vychází z nich samotných a Vages for Housework taky tvrdili, že jako je velice problematické to, že dělnické hnutí vůbec jakoby nevnímá nějaké stížnosti žen, které, jsou, které pracují v domácnosti, nebo i, ty, i těch samozřejmě, které pracují v zamzdu, ale ještě mají tu druhou směnu v domácnosti, že vlastně nevnímá to, že oni říkají, ale my jsme taky pracující, my prostě taky chceme nějaké podmínky lepší v práci, a tohle, tyhle ty vlastně všechny jakoby, aspekty se tam uh, velice podporovaly, že vlastně i ty sami dělníci, kteří byli aktivní v dělnickém hnutí, jako odmítali vidět tuhle roli žen a odmítali prostě přiznávat to, že by oni taky se měli podílet na, uh, na aktivitách dělnického hnutí. Uh, proto vlastně jako ta, um, Vages for Housework jako velice takové silné uh, nebo snažili se jako hodně silně argumentovat a jeden z takových jejich klíčových požadavků byl právě požadavek mzdy za práci v domácnosti, Aby, protože oni tvrdili, že vlastně to dělnické hnutí je častokrát tu práci, vnímalo, nebo stotožňovalo s prací za mzdu a ve chvíli, kdy za, za práci žádnou mzdu nedostáváte, tak to prostě práce není. Takže VGIS for House for my chceme prostě uh, mzdu a potom možná tady uvidíte, že i ta naše práce má nějakou hodnotu. Ale nešlo tam primárně o to, aby prostě ty ženy, které pracují v domácnosti, tu mzdu získaly, Ale bylo to nějaký jako prostředek, jak poukázat na celý tady ten systém, že prostě kapitalismus nutně potřebuje tu neplacenou práci, protože ve chvíli, kdyby se všechna ta práce která je neplacená, měla zaplatit, tak ten systém se zhroutí, protože by to nebylo, ne, ta společnost by nebyla prostě schopná to zaplatit. Těm stavatele by odmítli zaplatit vlastně těm, dejme tomu dělníkům, tak strašně vysoké platy, aby oni ještě mohli zaplatit třeba těm svým manželkám za to, že pracují pro ně v domácnosti. Uh wages for work, housework dneska jsou možná zapomenutý, ale ty dozvuky těch aktivit nebo myšlenek jsou, najdeme třeba v hnutí sexuálně pracujících nebo lidí, kteří poskytují péči třeba v domácnostech a vlastně vůbec nemají nějak ošetřené pracovní podmínky, jako vůbec se nemůžeme bavit o nějakých odborech, nebo dnes už možná existují odbory sexuálně pracujících, ale třeba lidi, kteří poskytují péči v domácnostech, třeba takové, kdy, kdy přímo, přímo ta osoba třeba s tou rodinou žije a poskytuje tam často 24-hodinový servis denně, tak vůbec jako nemají, nemají žádný zastání nikde. Není tam vymezená pracovní doba, tam zdá je často velice nízká pracovní podmínky, dost často vykořisťovatelské, s tím, že vlastně dost často tu sexuální práci i pečovatelskou práci dělají lidi s nějakou migrantskou historií, takže tam jako ta opozice je jako velmi prekérní. Tak. Jak teda souvisí ta reprodukční práce s obecně sdílenými statky? Nevím, myslím, že už to tady taky dneska padlo, že vlastně jakoby, v současnosti kapitalismus hodně moc těží s nějaké izolovanosti, rozstříštěnosti, produkce, reprodukce a spotřeby. To znamená, že lidi vlastně jakoby více spotřebovávají ve chvíli, kdy prostě se ty, ta reproduční práce nezajišťuje ne nějak kolektivně, tak vlastně každá domácnost má svoji pračku a vlastně to kompletní vybavení. A Vlastně vykonávat tu reprodukční práci izolovaně. A taky ty, díky té izolovanosti vlastně se nějak ty lidi moc nebouří, protože dost často mají vlastně jakoby problém uspokojit ty svoje potřeby. Jako z hlediska té reprodukce. A často to vnímají jako, že to je jejich problém. Jako, že třeba já nezvládám prostě chodit do práce a ještě se teda postarat o nemocnou bobičku a o dvě děti, a ještě teda vyprat a prostě uvařit večer. A je to nějaký můj problém. Prostě nevidím, že to, že to je prostě nějaká systémová věc. Takže právě Silvia Federici, která je takovou významnou teoretičkou reprodukční práce jako sdíleného statku, tvrdí, že ve chvíli, kdy, se, kdy začneme tu reprodukční práci vnímat jako něco, co je možné, jak to říct, sdílet, komunizovat, tak vlastně zakládáme jako významnou změnu společnosti tak, jaká jsou teda ta uh, pozitiva, ne, sdílené, sdílené reprodukční práce? Uh, jednak je to teda uh, úplně to první, co nás napadne, je, že ta péče, kterou poskytujeme, nebo ta práce, kterou vykonáváme, má jakoby lepší výsledky, protože ve chvíli, kdy to nebudu jenom já, kdo se stará o nějakou tu osobu, která je na mě závisla, ale bude to třeba dalších pět lidí, tak prostě já z toho nebudu tak strašně vyčerpaná a ta péče ale zároveň bude zajištěná. Určitě asi znáte ze svého dětství, že třeba Vaši rodiče se prostě domluvili se sousedy, nebo ještě teda za mýho dětství to tak bylo, nevím, jak je to dnes v těch anonimních developerských barácích, kde vlastně nikdo napatře nezná svoje sousedy, ale tak možná dřív to ještě tak bylo, zlatá minulost. Tak, <laughs> tak se vlastně domluvila skupina lidí a střídali se v nějakém dohledu nebo výchově dětí a ty ostatní mohly se třeba věnovat nějaké jiné činnosti. A zároveň vlastně tohleto, jakoby střídání se v té od, sdílení té odpovědnosti, sdílení té péče posiluje i vazby uvnitř nějaké té komunity, takže to ta je potom jakoby silnější, funkčnější. Logicky nás taky asi napadne, že sdílení té reprodukční práce přináší menší náklady ve chvíli, kdy se třeba protože mluvíme třeba o, i o nějakém společném vaření, tak ve chvíli, kdy nakupujeme větší množství pro víc lidí, tak třeba ty ceny jsou nižší, odpada, třeba, odpadají extra náklady za nějakou dopravu, že musíme někam dojet a tak dál. Takže to je takový benefit pro ty jednotlivce. Další pozitivum je v podstatě nějaké trochu vyvázání se z fungování trhu práce i zboží, protože ve chvíli, kdy prostě opravdu tu péči vykonáváme v rámci své komunity, mimo, mimo to, že jsme si ji nakupovali, tak prostě nejsme už jako závislí na té logice která, trhu, která je často dost znesvobodňující. No a ten poslední, to poslední pozitivum, o kterém jsem vlastně už mluvila, který jako hodně prosazuje právě Silvia Federici, je nějaký revoluční potenciál té sdílené reprodukční práce, protože ve chvíli, kdy prostě zajišťujeme všechny činnosti, které v podstatě souvisí s nějakým udržením života, naší existence, což je vlastně veliká, široká škála činností, tak prostě v těch komunitách vzniká nějaká solidarita mezi lidmi začnou se nějakým způsobem sebeorganizovat a je to nějaký projev prefigurativní politiky, což je vlastně což je prostě takový hezký slovo, protože už dneska se snažíme žít to, co bychom chtěli, aby bylo jednou v té naší vysněné společnosti. Takže co se týká nějakých Příkladů toho sdílení té reprodukční práce asi vás možná zklamu v tom, že jich nevím o zas tak moc jako skvělých příkladech, ze kterých minimálně jako v České republice, ale nějaké příklady jsou. Jak už to asi vyplývá, tak jsou to velmi často ženské aktivity, protože zase ne z toho důvodu, že by to byla nějaká přirozenost žen, že prostě se starají o to vaření a to rození dětí a jejich výchovu, ale prostě proto, že historicky byly víc závislé na nějakém přístupu ke sdíleným statkům a proto jako vlastně byly taky ty první nebo ty, kdo je jako častěji bránili. Příkladem jsou třeba většinou jsou to teda jako docela staré příklady, o kterých tady budu mluvit, třeba takzvané all což byly dejme tomu komunitní kuchyně, které vznikaly v Chile a v Peru v 80. letech, když tam vlastně vypukla ekonomická krize, myslím, že to bylo taky vlastně v souvislosti s s tím, co vlastně dělá měnový, teda mezinárodní měnový fond. Takže vlastně pro jednotlivý rodiny, jednotlivé ženy už přestalo být prostě ekonomicky únosný, aby nakupovali a vařili sami, takže se prostě v nějakém sousedství, v nějaké skupině prostě sešly řekli si, pojďme to prostě dělat společně a, a tak prostě vznikly komunitní kuchyně. Další dva příklady Green Belt Movement a Chybko Movement jsou možná z našeho pohledu víc by environmentální hnutí, ale uvidíte za chvilku, jak o tom budu mluvit, tak vlastně pořád to zapadá do té logiky reprodukční práce. Green Belt Movement vznikl v Kenii v 70. letech a Chybko v Himalajích, taky v 70. letech na začátku a oboje vlastně byla nějaká reakce na ničení životního prostředí. V té Keni šlo o to, že vlastně, masovou těžbou, průmyslovou těžbou dřeva docházelo k odlesňování půdy, ničení prostě její hodnoty, docházelo k vysychání vody a a vlastně nebylo ani jako žádné topivo, takže to prostě úplně jednoznačně mělo negativní dopad na zajištění jakoby života nebo obživy lidí, že nemuseli chodit na jednou mnohem víc kilometrů někam pro vodu, neměli čím topit. Ty políčka, který obdělávali, tak prostě najednou nebyly schopní se s nich uživit, takže se prostě řekli, že začnou sázet stromy aby vytvořil takový zelený pás. Ale nebylo to. Jo. Jo. Uh... <laughs> Nebyla to teda jenom jakoby čistě environmentalistická aktivita, jako je, já nevím, třeba ochrana národních parků tady v České republice, ale prostě fakt šlo o to, že ta jejich motivace pro ochranu přírody byla taková, že oni v té přírodě prostě žijou a potřebují prostě se na ní jako uživit a ta, to průmyslové využívání krajiny prostě je jednoznačně v rozporu s nějakou možností lidí jako v té krajině žít. Něco podobného teda bylo i to chybko, který vlastně chránilo taky lesy před Kácením. Trochu jiný příklad je brazilské hnutí bez zemků, kde vlastně zase to byly většinou ženy, které obsazovaly zemi, ze které byly vyhnané, protože ta země se právě jakoby privatizovala nebo prostě jim byla nějakým způsobem zabraná, tak ji znovu jakoby okupovali nebo okupovali na jiných místech a kromě teda činnosti taky sdíleli různou jakoby, reprodukční práci, vaření, mytí nádobí a tak, že se, že se na to vlastně podílela celá ta komunita. Co se týká nějakých českých příkladů, tak víc ty jakoby, ekologické nebo ty, které se týkají třeba bezpečnosti dětí, tak to dělali třeba i jeho české nebo pražské matky ale to je spíš takové jako napomezí nějaké nevládky, si úplně nevím, jestli se to dá zařadit do reprodukční práce jako komunc. Přijde mi, že možná nějakým příkladem jsou třeba materská a komunitní centra, která v určitém smyslu vlastně tu reprodukční práci dělají spolu, sdílejí to, ale jsou tady taky nějaké třeba potravinové banky, které vznikají z dola, ale těch příkladů je poměrně málo. Jo, tak já řeknu poslední slide. Ještě takový poslední důležitý bod, který bych chtěla říct, je, jak už jsem teda říkala, že vlastně globální kapitalismus výrazně rozpojil produkci, reprodukci a spotřebu, takže vlastně už dneska vůbec nemáme ponětí o tom, za jakých podmínek se prostě vytváří věci, které spotřebováváme nebo za jakých podmínek žijí lidé, kteří prostě ty výrobky pro nás produkují. Takže vlastně je mnohem jednodušší přírodu i lidi vykořisťovat, protože ty spotřebitelé prostě jako většinou nevidí, co se při té výrobě děje. A celé této rozpojení vlastně vede k nějaké ignoraci a nezodpovědnosti spotřebitelů a socioložka Maria Mísk, která je taky takovou významnou ekofeministickou aktivistkou, říká, že ta produkce našeho života je vlastně produkcí smrti někoho jiného, že to, že my můžeme žít, znamená, že někdo jiný na úplně druhé straně země koule umírá. A na to vlastně Silvia Federici říká, že není možné prostě plně zdílat nějaké statky nebo pokud prostě neodmítneme stavit ten náš vlastní život tu naší vlastní reprodukci na tom, že někdo jiný na druhé straně třeba světa umírá nebo trpí a pokud prostě se nezačneme chápat jako nějak propojení s těmi lidmi, nezačneme prostě vidět ty podmínky jejich reprodukce takže to myslím, že je asi vzdělení, se kterým se dá zakončit tahleta prezentace. Tak vám děkuji za pozornost. Já děkuji Jitce Kolářové za velmi pěkný příspěvek o reprodukční práci a o tom, zda a jak reprodukční práce může být sdílena. Ten příspěvek byl natolik podnětný, že mě přitom napadla jednou věc, jedna věc, o kterou bych se rád podělil. A sice pojďme po skončení konference napochodovat před odborovou centrálu a požadujme založení OSDP, to je odborový svaz doma pracujících. To je organizace, do které já bych velmi rád mimochodem vstoupil. A myslím si, že by českým šovinistickým odborům prospělo, kdyby dokázali vlastně pojmout to, o čem tady Jitka mluvila, protože nejenom, že nevidíme vlastně téměř odborářky v médiích a podobně, protože pamat... znám jenom dvě z těch třiceti svazů, ale především prostě to neexistuje na úrovni odborů a to, co prosazují na tripartitě jako téma. Ale to předbíhám, to snad bude prostor pro diskuzi.